15. fejezet. A füstjúk. Richard Tozier feltolta a szemüvegét az orrán. Már a mozdulatot is ismerősnek érzi, jól lehet 20 esztendeje kontaktlencsét visel. És Némi rémülettel gondol arra, hogy a helyiségben fokozatosan megváltozott a légkör, miután Mike felidézte a vasműnél történteket a madárról, és emlékeztette őket az apja fotóalbumára és a képre, amely megmozdult. Picsi úgy érezte, hogy valami őrült, mámorító energia áradt szét a helyiségben. Az utóbbi két évben kilencszer-tízszer bekokainozott, főleg összejöveteleket. A kokó nem annyira matéria, amit az ember csak úgy parlagon hevertett a házban, ha nagy menődzis ez is ahhoz hasonló érzés volt, de nem teljesen. Ez az érzés tisztább volt, sokkal boldogítóbb. Arra gondolt, hogy a gyerekkorában ismeri, amikor minden nap érezte és természetes dolognak tekintette. Feltételezte, hogy ha kölyökként valaha is elgondolkodott volna ezen a mélyen a földbe húzódó energiatároló rétegen, nem emlékezett, hogy elgondolkodott volna. Egyszerűen elhessenti, mint olyasmit, ami szervesen hozzátartozik az élethez, olyasmit, ami mindig adott, mint a szemeszíne vagy ocsmány kalapácsújai. Nos tévedett. Az energia, amit oly pazarlóan használt kölyökkorában, az energia, amelynek forrásáról azt hitte sosem merül ki, valahol 18 és 24 éves kora között elillant, hogy egy sokkal szürkébb valami helyettesítse, olyan hamis érzések, mint a kokós mámor, talán szándék, esetleg célok, vagy használjunk rá bármilyen kritikátlan, hivalkodó kifejezést a fiatalok szótárából. Nem volt nagy dolog. Nem egyik pillanatról a másikra apattel, mint egy varázsütésre. És talán, fordult meg Ricsi fejében, épp ez benne a félelmetes, hogy az ember nem egyszerre szűnik meg gyereklek lenni, nagy robajjal, pukkanással, mint annak a bohócnak a trükkös légömbjei azokkal a fogpasta reklámokkal az oldalukon. A bennük lévő gyerek egyszerűen csak elszivárgott, mint a levegő az autógomiból. Aztán eljött a nap, amikor belenéztünk a tükörbe, és egy felnőtt nézett vissza ránk. Továbbra is viselhettük szépen a farmert, elmehettünk Springsteen vagy Seeger koncertekre, festhettük a hajunkat, de a tükörben az már bizony egy felnőtt arca volt, akárhogy is néztük. Az egész akkor történt talán, amikor aludtál, olyan volt, mint a fogtündér látogatása, aki pénzt tett a párnád alá a kiesett fogat helyébe, amit oda készítettél neki. Nem, gondolja, nem a fogtündér, az öregedés tündér. Hangosan felnevet, hogy milyen hülye, hóbortos gondolat, és amikor beverli kérdőn ránéz, csak legyint. Semmi, bébi, mondja, csak elgondolkozta. De most az energia visszatért. Nem, nem az egész, egyelőre még nem, de azért szépen jövöget vissza. És nem csak ő beli. Érzi, hogy az egész helyiséget kezdi megtölteni. Mike most először néz ki tűrhetően azóta, hogy összegyűltek arra a borzalmas ebédre. Amikor Richie belépett az előcsarnokba és meglátta mike -ot, amint ott ül Bennel és eddie döbbenten arra gondolt, ez az ember itt meg fog őrülni, talán öngyilkosságra készül. De most már nem így nézett ki. Az a valami az arcán nem megváltozott, eltűnt. Ricsi ott ült és figyelte, ahogy teljesen eltűnik Mike arcáról, miközben újraélte a madárral és az albummal kapcsolatos élményeket. Energiával töltődött fel, és ugyanezt történik minnyájukkal. Látszik az arcukon, meg a mozdulataikon, hallatszik a hangjukon. Eddi önt magának egy újabb szilva leves Bill legurít néhány kupicakonyakot. Mike pedig felpattint egy újabb dobos sört. Beverli felpillant a léggömbökre, amiket Bill a mikrofilm felvevőhöz pányvázat ki az olvasószolgálat pultja mellé, és hihetősen kivégzi harmadik narancs leves vodkáját. Mindnyájan meglehetősen lelkesen ittak, de egyikük sem részeg. Richie nem tudja, honnan jön az az energia, amit érez, de az bizonyos, hogy nem az üvegből. A Deri nigerek elkapják a madarat? Kék. A vesztesek továbbra is veszítenek, de Stan Juris végül az éjre tör. Úr sárga. Úristen, gondolja, Ricsi, miközben kibont egy újabb sőt. Nem elég, hogy az, annak a rohadt szörnynek az alakját veszi föl, amelyikét csak akarja. Nem elég, hogy a mi félelmeinkből táplálkozik. Még az is kiderül, hogy ő Rodney Dangerfield női ruhában. Eddi töri meg a csendet. Mit gondoltok? Az... – Mennyit tud arról, amit csinálunk? – kérdezi. – Az itt volt, nem? – mondja Ben. – Nem tudom, ez mit számít – feleli Eddie. – Azok csak képek – Bill. Nem tudom, vajon ez azt jelenti-e, hogy az lát minket, vagy tudja, miben sántikálunk. Mi látjuk a hírmagyarázót a tévében, de ő nem lát minket. – Azok a léggömbök nem csak képek – – mondja Beverly és a válla fölött odabok föléjük. – Valóságosak. – Ez persze így nem igaz, – mondja Ricsi, mire mindjárt ránéznek. – A képek igenis valóságosak. Na-na, hogy azok? – És hirtelen valami más is a helyére kattan. Valami új dolog. Akkora erővel kattan a helyére, hogy Ricsi befogja a fülét. A pápa szeme mögött kitágul a szeme. – Ó, Istenem! – kiált föl hirtelen. Támasztékot keres az asztalon, félig felemelkedik, aztán, mintha nem is lenne csontja, tompa puffanással a székébe. Felborítja a sörös dobozát, majd nyúl, felemeli és kiissza, ami benne maradt. Mike-ra néz, míg a többiek őt fürkészik, rettegéssel és aggodalommal eltelve. – Az égés! – szinte ordítja. Az égés a szememben, Mike! – Az égés a szememben! – Mike bólint, és egy kicsit mosolyog is. – Ricsi, mi az? – kérdezi Bill. De Ricsi igen hallja. Az emlék olyan hevesen zúdul rá, mint valami áradat, hol a hideg leli, hol elönti a forróság, és egyszeriben megérti, hogy miért egyesével tértek vissza ezek az emlékek. Ha minden egyszerre jutott volna eszébe, az akkora erővel hatott volna, mint valami lelki vadászpuska, amit egy hüvelyknyire a halántékától sütnek el. Az egész fejetetejét tetejét levitte volna. Láttuk, ahogy jön, mondja Mike. Láttuk, ahogy jön az, igaz? Te meg én? Vagy csak én láttam volna? Felragadja az asztalról Mike kezét. Te is láttad, Mike? Vagy csak én láttam? Láttad? Az erdő tüzet? A krátert? Láttam mondja Mike nyugodtan, és megszorítja Ricsi kezét. Ricsi egy pillanatra lehúnyta a szemét, és arra gondol, hogy még életében nem esett le ekkora kő a szívéről, még akkor sem, amikor az a gép, amivel Los Angelesből ment San Franciscóba, lecsúszott a leszálló pályáról, megfarolt, és megállt. Senki sem halt meg, és még csak meg sem sérült senki. Lebukfencezett néhány csomag a fönti podgyásztartóról, ennyi volt az egész. Ricsi ugrott a sárga gumicsúzdára, és egy asszony segített kimenekíteni a gép közeléből. Az asszonynak kificamodott a bokája, amikor megbotlott egy földhányásban, amit nem vett észre a magas fűben. Az asszony nevetett, és egyre azt hajtogatta. Képtelen vagyok elhinni, hogy nem haltam meg. Képtelen vagyok elhinni, egyszerűen nem bírom elhinni. Úgyhogy Ricsi, aki félkézzel az asszony cipelte, a másikkal meg a tűzoltóknak integetett, akik hevesen mutogattak amíg még lévő utasoknak, hogy csak csúszanak le bátran. Szóval Ricsi azt mondta, oké, maga meghalt, halott. Most jobban érzi magát? És mind a ketten eszelős nevetésben törtek ki. A megkönnyebbüléstől nevettek. De ez a mostani megkönnyebbülés még azon is túl tesz. Miről van szó, srácok? kérdezi Eddi, és egyikről a másikra néz. Ricsi, májkra pillant, de Mike megrázza a fejét. Folytasd, Ricsi, én már elmondtam a magamét ma estére. Ti többiek nem tudjátok, vagy talán nem emlékeztek rá, mert elmentetek, mondja nekik Ricsi. Mi ketten májkival voltunk az utolsó indiánusok a füstjukban. A füstjukban, mélázik Bill, kék szeme a távolba éved. Az az égető érzés a szememben, mondja Ricsi, a kontakt alatt. Először akkor tapasztaltam, miután Mike felhívott Kaliforniában. Akkor nem tudtam, mi az, de most már tudom. A füst volt. 27 éves füst. Mike-ra pillant. Lelki füst. Mondhatni ezt? Pszichoszomatikus? A tudatalattiból? Szerintem nem, feleli Mike nyugodtan. Én szerintem, amit éreztél, ugyanolyan valóságos volt, mint azok a léggömbök, vagy a fej, amit a hűtőszekrényben láttam, vagy Tony Tracker holt este, amit Eddie látott. Mondd el nekik, Ricsi! Ricsi azt mondja, négy-öt nappal azután volt, hogy Mike lehozta a pusztába a papája albumát, valamivel július közepe után azt hiszem. De a klubház már elkészült, de... a... Küst dolog, az a te ötleted volt bogja. Valamelyik könyvedből szerezted. Félmosolyra húzva a száját, Ben bólint. Ricsi arra gondol, aznap felhős volt az ég, szellő semmi. Menj, dörgött. Olyan volt, mint az a nap, kb. egy hónappal később, amikor körbeálltuk a folyóban, és Stan megvágta a kezünket egy coca cola üveg szilánkjával. A levegőben baljós nyugalom, vihar előtti csend, és később Bill azt mondta, hogy azért lett olyan rossz a levegő, mert nincs szél. Július 17-e. Igen, ez az. Ez volt a füstjuk napja. 1958. július 17-e. Majdnem egy hónappal a nyári vakáció kezdete után, és azután, hogy Len a pusztában megalakult a vesztesek klubjának a magja. Bill, Eddie és Ben. Nézzük csak, mi volt az időjárási előrejelzés arra a nem 27 évvel ezelőtti napra, gondolja Ricsi. De megmondom én, mi volt. Nem is kell újra elolvasnom. Richard Tauzier, aljas, nagy mentalizátor. Forró, nedves idő, szorványos zivatarok. És őrizkedjenek a látomásoktól, amelyek akkor lephetik meg önöket, amikor lent vannak a füstjükban. Két nappal azután történt, hogy Jimmy Callum testét felfedezték, és egy nappal azután, hogy Mr. Nell megint lejött a pusztába, és leült, pontosan a klubház tetejére, annélkül, hogy tudta volna, hogy ott van, mert addigra már lefették, és maga Ben felügyelte a gyeptéglák elhelyezését. Ha csak nem ereszkedett négykézlábra az ember, és mászott körbe a talajt fürkészve, fogalmas -e lehetett, hogy van ott valami. Akár csak a gát, Ben Klubháza is egetverő siker volt, de Mr. Neil ezúttal semmit sem tudott róla. Gondosan kikérdezte őket hivatalos hangnemben, fekete jegyzetfüzetébe füzetébe írta le a válaszaikat, de nem igen tudtak neki mit mondani. Legalábbis Jimmy Callamról, és Mr. Neil megint elment, miután ismételten emlékeztette őket, hogy nem szabad egyedül játszani a pusztába. Soha. Ricsi arra gondolt, Mr. Neil kerekperec megmondta volna, hogy tűnjenek el onnan, ha valaki a derrii rendőrségről csak ugyan azt hiszi, hogy a kalam gyereket vagy bárkit a többiek közül valóban a pusztában ölték volna meg. De nekik több eszük volt. A szennyvíz és az esővíz elvezető rendszer sajátosságai folytán a hulla egyszerűen ott végezte, ahol végezte. Mr. 16-án jött. Igen, ezen a forró, párás, de napfényes napon. 17-én borult volt az idő. – Most fogsz nekünk mesélni, Ricsi, vagy nem? – kérdezi Bev. Kisé elmosolyodik, telt és halvány rózsapiros ajkával, a tekintete csillog. – Épp azon gondolkodom, hol kezdjem – mondja Ricsi. Leveszél szemüvegét, megtölli az ingében, és már tudja is, hogy hol. Ott, hogy a föld megnyílt az ő és Bill lába előtt. Természetesen tudott a klubházról, akár csak Bill meg a többiek, Mégis kiborult, látván, hogy a föld egyszeriben megnyílik, és ott van előtte egy sötét hasadék. Emlékszik, hogy Bill a szilveren elvitte a szokott helyre a Kansas utcába, és aztán a kis híd alá rejtette a bringáját. Emlékszik, hogy gyalogoltak az ösvényen a tisztás felé, és néha ki kellett térniük oldalra, mert olyan sűrű volt a bozót, nyár közepe lévén a pusztában ekkor tombolt a legbujában a természet, Emlékszik, hogy a moszkítókat csapdosta, amelyek őrjítően zümmögtek a füle mellett. Még arra is emlékszik, hogy Bill azt mondta, ó, milyen tisztán hallja, nem úgy, mintha tegnap történt volna, hanem mintha most történne. Maradj, veszteg egy p p pillanatra, Ricsi! Van egy baromi sz szép példány a tarkódon. Úristen, szörnyűködött Ricsi, utálta a moszkítókat. Ha jól meggondoljuk, nem mások, mint aprócska szárnyas vámpirok. Öd meg, nagy Bill! Bill jókorát csapott Ricsi tarkójára. Jaj! N -n -n Nézd! Bill Ricsi kép elé tartotta a kezét. Egy összezúzott tetemet lehetett látni egy szabálytalan alakú vérfolt közepén. Az én vérem, gondolta Ricsi, amelyet érted és sokakért ontottam. Az anyját! – ne, ne aggódj! – nyugtatta meg Bill. A – A kis szaros nem fog szambázni többet rajtad. Tovább mentek csapdosva a moszkítókat, hesegetve a kis harapós dögök felhőit amiket a verejtékük szagával vonzott oda valami, valami, amiről majd évek múltán kiderül, hogy feromonnak hívják. – Hogy aztán az mi? – Bill! – – Mikor mondod el a többieknek az ezüst golyókat? – kérdezte Ricsi, miközben a tisztáshoz közeledtek. Ebben az esetben a többiek Bevet, Edith, mike és Stent jelentette, bár Ricsi gyanította, hogy Sten már kapizsgája, mit tanulmányoznak olyan szorgosan a könyvtárban. – Stennek vág az esze, mint a borotva, úgyhogy az már neki magának se jó – tűnődötte néha Ricsi. Amikor Mike lehozta a pusztába az apja albumát, Stan majdnem kiborult. Ricsi bizony azt hitte, hogy soha többé nem látják Stent, és hogy a vesztesek klubjából szextett lesz. Ezt a szót nagyon szerette Ricsi, mindig jól megnyomta az első szótagot. De Stan már másnap ott volt, és Ricsi ezért még jobban becsülte. – Ma elmondod nekik az ezüst golyókat? – Nem ma, felelte Bill. Szerinted nem működnének? Bill vállatvont, és Ricsi, akit talán mindenki másnál jobban értette Bill Dembrot, amíg Odra Phillips meg nem jelent az életében, mindazt gyanította, amit Bill esetleg kimondott volna, ha nem megy neki olyan nehezen a beszéd. Hogy az ezüst a gyártó kölykök, ez olyan fiúregénybe vagy képregénybe illő téma. Egy szóval nagy marhaság. Veszélyes marhaság. Megkísérelhetik, hát hogy ne. Ben Hanscomnak tal még sikerülne is. Hát persze. Egy filmben, na náhogy használna az ezüst golyó. De. tehát. Van egy ötletem, mondta Bill. Egyszerűbb, de csak ha beverli. Ha beverli mi? Hagyjuk. És Bill nem óhajtott beszélni többet a témáról. Kiértek a tisztásra. Ha az ember jobban megnézte, azt gondolhatta, hogy itt, mintha egy kicsit összeállna a fű, mintha kisé tiportnak tűnne. Még arra is gondolhatott a szemlélő, hogy egy kicsit, mintha kisé mesterségesnek, túlságosan elrendezetnek hatna a szétszóródott falevelek és tűlevelek elhelyezése a gyepen. Bill fölvette a földről egy rágó papírt. Bené lehetett, szinte biztosan, és szórakozottan vágta. A fiúk egyenesen a tisztás közepére mentek, és íme fülsértő, zsanércsikorgás kíséretében megnyílt egy 30 centi hosszú, 10 centi széles földarab, és föltárult egy fekete üreg. Egy szempár nézett ki ebből a sötétségből, mire ricsiben ben egy pillanatra megfagyott a vér. De csak Eddi Casbrek szeme volt. Eddi volt az, akit majd egy hét múlva meglátogat a kórházban, de most még Tompa hangon megszólalt. Ki tipek topog a hidamon? Alulról vihogás, egy elemámpa villanása. – Ez itten a rurál lesz, szenyor! – mondta Ricsi legugolva, megpödörve láthatatlan bajuszát. Páncsó vaníliát utánozta. – Igen? – szólt alulról beverli. Lássuk a jelvényeiteket! – Jelfényeinket! – kiáltotta Ricsi sértődötten. – Hát nem világít a homlokunk a nagy észtő? – – Elmész a francba, páncsó, zárta le a témát Eddi, és lecsapta a lejárat fedelét. Még több kölyök folytott vihogása hallatszott oda lentről. – Mindenki jöjjön elő, feltartott kézzel! – kiáltotta el magát Bill visszafogott, parancsoló, felnőttes hangján. Fel a a klubház gyeptégl tetején. Látta, hogy a föld rugózik a léptei súlya alatt, de csak éppen hogy. Jól építették meg. – Nincs semmi esélyetek! – Üöltötte és lelki szemeivel a rettenthetetlen Joe friday képzelte magát a Los Angelesi rendőrségről. – Na, előjönni, pánkok, vagy mi megyünk le, de akkor már lövünk! – ugrott egyet a tetőn, hogy súlyt adjon a szavának. Odalent csikoltás és vihogás. Bill mosolygott, nem tudta, hogy Richie milyen bölcs tekintettel nézi, nem úgy, mint egyik gyerek a másikat, hanem arra a rövidke pillanatra, mint felnőtt a gyereket. Nem tudja, hogy nem mindig, gondolta Ricsi. Erezd be őket, Ben, mielőtt beszakítják a tetőt, mondta Bev. Egy pillanat múlva már tárult is föl a csapóhajtó, akár egy tenger alatt járó nyílása. Ben kinézett, az arca lángolt. Ricsi rögtön tudta, hogy Ben beverli mellett ült. Bill és Ricsi leereszkedett a nyíláson, aztán bent megint becsukta a csapóhajtót. Úgyhogy mindnyájan megvoltak, ott ültek szépen, felhúzott lábbal a deszkafalnak támaszkodva, arcuk Bent elemlámpájának fényében derengett. – Tehát mi folyik itt? – kérdezte Bill. – Nem sok – felelte Ben. Csak ugyan beverli mellett és a képe tényleg a boldogságtól lángolt. – Mi csak? – – Mondd el nekik, Ben! – szakította félbe eddi. Mondd el nekik a történetet, majd meglátjuk, mit gondolnak róla. – Nem tenne valami nagyon jót az azt márnak? – mondta Stan eddinek. A legjobb, itt valakinek a gyakorlati dolgokra is gondolnia kell! – hangján. Richie Mike és Ben között ült, összekulcsolt kezét felhúzott térdén nyugtatva. Üdítően hűvös volt odalent, üdítően titkos. Az elemlámpa fénynyalábját követve, amely egyik arcról a másikra vándorolt, egy időre elfelejtette, ami az imént annyira meglepte odakint. – Miről beszélgettetek? – Ó, Ben, egy történetet mesélt nekünk erről az indián szertartásról, mondta Bev. – De ezt ennek igaza van, nem tenne valami jót az azt márnak, Eddi. – Lehet, hogy semmi bajt nem okozna, mondta Eddi alig észlelhető nyugtalansággal a hangjában, ami igazán becsületére válik, fordult meg Ricsi fejében. Általában csak akkor van baj, ha belehergelem magam. Minden esetre szeretnék jelen lenni. – Micsodán? – kérdezte Bill. A füstjuk szertartáson? – felelte Eddi. – Az meg… micsoda? Ben elemlámpájának fénynyalábja fölfelé kúszott, és Ricsi követte az útját. Céltalanul átszelte a klubházuk tetejét, ahogy Ben magyarázott. Átszelte annak a szillánkos mahagóni ajtónak a vésett tábláit, amit heten hoztak ide a szemét telepről három napja, egy nappal azelőtt, hogy Jimmy Callum tetemét megtalálták. Ricsinek az az emléke maradt Jimmy Callumra, erről a szintén szeműveges nyugodt kisfiúról, hogy esős napokon szeretett betűkirakó játékot játszani. Soha többet nem fog már ilyet játszani gondolta Ricsi, és végigfutott a hátán a hideg. A félhomályban senki nem vette észre, de Mike Hellon, aki ott ült mellette, és akivel a válluk összeért, kíváncsian rápillantott. Hát, a múlt héten kivettem ezt a könyvet a könyvtárból, mondta Ben. A nagy mezők szellemei, ez a címe, és az egész az indián törzsekről szól, amelyek messze nyugaton értek másfél évszázada. A pajutok, a pónik, a kajovák, az otók, meg a komancsok. Tényleg jó könyv. Állati jó lenne ki menni egyszer oda, ahol éltek. ájovába, Nebraska-ba, Kolorádóba, Utah-ba. Ne erről karatjolj, meséld el a füstjuk tartást. Bögte oldalba könyökénél beverli. Persze, hunyászkodott meg Ben. Jól van és Ricsi azt képzelte, hogy a válasza ugyanez lett volna akkor is, ha beverli oldalba Böki és ráparancsol. Itt ki most a mérgetben, oké? Okay. Értitek, szinte majdnem mindegyik indián törzsnek volt egy különleges szertartása, ami a mi klubházunkról jutott eszembe. Valahányszor nagy döntés előtt álltak, hogy menjenek -e tovább a csordák után, vagy hogy friss vizet keressenek, vagy hogy szembeszálljanak-e az ellenséggel, Ástak egy nagy gödröt a földbe, lefették ágakkal, csak egy kis szellőzőnyílást hagytak a tetején. – A f -f -f -f füstjukat – mondta Bill. – Hürge eszet sosem szűnő csodálattal tölt el, nagy Bill – mondta Ricsi komorom. – Indulnod kéne a huszonegyben. – Miben, hogy a jó öreg Charlie Van Dorant is tatsa tennéd? Bill hirtelen felemelte a kezét, mintha meg akarná ütni, Mire Ricsi hátra hőkölt és jól beverte a fejét a fadeszkába. Jaj! Megérdemelted oktatta ki Bill. Megöllek te roháték, mondta Ricsi. Neked nem világít a homlokodon a nagy. Abba hagynátok végre, csattant fölbeverli. Ez nagyon érdekes, és olyan szeretettel nézett benre, hogy ricsi attól tartott, hogy a kitüntető figyelemtől bogja füléből is kicsapagőz. Oké, okay, Ben, mondta Bill. F -f Folytasd! Jó. Ben válasza úgy hangzott, mint egy recsenés. Meg kellett köszörülnie a torkát, hogy folytathassak. Amikor elkészült a füstjuk, tüzet gyújtottak oda lett. Nedves fát használtak, hogy csak ugyan füstös tűz legyen. És akkor a bátor férfiak mind lementek és letelepettek a tűzköré. A gödör megtelt füsttel. A könyv azt mondja, hogy ez vallási szertartás volt, de egyfajta versengés is. Értitek? Körülbelül egy fél nap után a bátrak javarésze kimászott, mert már nem bírta tovább a füstöt, és csak ketten-hárman maradtak. És nekik látomásai kellett, hogy legyenek. Égen, ha öt-hat órán át füstöt lélegeznék be, valószínűleg nekem is látomásaim volnának. Na-na, mondta Mike, és mind elnevették magukat. – A látomásokból állítólag kiderült, mit kell tennie a törzsnek – magyarázta ben. És én nem tudom, hogy ez a rész igaz-e vagy sem, de a könyv azt mondja, hogy a látomások legtöbbször igazat mondtak. Csend telepedett rájuk, és Ricsi bírra nézett. Tisztában volt vele, hogy minnyáján bílt nézik, és az az érzése támadt, megint – hogy bent története a füstjukról több, mint egyszerű leírás, amit az embereknek ki kell próbálni, mint egy kémiai kísérletet, vagy egy bűvésztrükköt. Tudta ő ezt, minnyáján tudták. Talán bent tudta a legjobban. Olyasmi volt ez, amit meg kellett csinálniuk. És nekik látomásai kellett, hogy legyenek. A látomások legtöbbször igazat mondtak. Ricsi ezt gondolta. Bogadók, hogyha megkérdeznénk, Bogja azt mondaná, hogy a könyv egyszerűen csak úgy a kezébe akadt, mintha valami azt akarta volna, hogy olvassa el pontosan ezt a könyvet, hogy aztán elmesélhesse nekünk a füstjúk szertartást. Mivel itt is van egy törzs, nem? Dehogy nem. Mi vagyunk az. És persze nekünk is alig, hanem nagy szükségünk van arra, hogy tudjuk, mi történjék legközelebb. Egyik gondolat szülte a másikat. Ennek meg kellett történnie? Attól fogva, hogy bermen felvetődött a föld alatti klubház ötlete, a faház helyett, ennek csak ugyan meg kellett történnie? Ebből mennyi az, amit mi magunk találtunk ki, és mennyi, amit helyettünk találnak ki? Bizonyos értelemben úgy érezte, hogy egy ilyen elképzelésnek majdhogy nem vigasztalónak kéne lennie. Jó volt azt képzelni, hogy egy nálunknál nagyobb valami, egy nálunknál értelmesebb valami helyettünk is gondolkodik, akárcsak a felnőttek, akik összeállítják az ételeinket, megveszik a ruháinkat, beosztják az időnket. És Ricsi meg volt győződve, hogy az erő, ami összehozta őket, az erő, ami hírnökként használta bent, hogy elvigye nekik a füstjük üzenetét, hogy ez az erő nem ugyanaz, amelyik gyerekeket öl. Ez az egyfajta ellenerő azzal a másikkal szemben. Ó, hát azt is mondhatnánk, hogy azzal. azzal. Mindazonáltal nem szerette ezt az érzést, hogy nem ura a saját cselekedeteinek, hogy irányítják, vezetik. Mind bírre pillantottak, mind azt várták, mit fog mondani Bill. Tudod, ez tényleg nagyon jól hangzik, mondta Bill. Beverli felsóhajtott, Stan meg feszengeni kezdett. Ez minden. Nagyon jól hangzik, ismételte Bill, lepillantva a kezére, és talán csak a bennél lévő zseblámpa kellemetlen fényetette, vagy a saját képzelete játszott vele, de Ricsi úgy látta, mintha Bill kis és sápat lenne, és nagyon ilyett, annak ellenére, hogy mosolyog. Talán jól jönne egy látomás hogy megmondja nekünk, hogyan oldjuk meg a problémákat. Ha itt bárkinek látomása lesz, gondolta Ricsi, hát az csak Bill lehet. De ebben tévedett. Nos, folytatta Ben, valószínűleg csak az indiánoknál működik a dolog, de klassz lenne kipróbálni. Hogyne, valószínűleg kinyúlnánk a füsttől, és szépen eldobnánk a talpunkat, ahányan csak vagyunk mondta Stan komoran. Ez aztán nagyon klassz lenne, mondhatom. – Te nem akarod, Stan? kérdezte Eddie. – Tulajdonképpen akarom, mondta Stan, aztán felsúhajtott. – Azt hiszem, srácok, kezdtek az őrületbe kergetni. Tudtok róla? Bírra nézett. – Mikor? Há – -há Hát, itt a remek alkalom nem... Riadt, komor csendtámadt, aztán Ricsi felállt, és nyújtott karral kinyitotta a csapóajtot, beeresztve a csöndes nyári naptompa fényét. – Itt van nálam a szekerce, mondta Ben, és kimászott Ricsi után. – Kisegít egy kis nedves fát vágni? Végül aztán mindenki segített. Körülbelül egy óra alatt végeztek. Levágtak négy-öt nyaláb zöld gajat, amelyekről Ben lenyesegette az ágacskágat meg a leveleket. – Füstörnek majd, hogy csak na! – mondta. – Nem tudom, egyáltalán hajlandóak lesz nekem meggyulladni. Beverly és Richie lementek a kandeszkák partjára, és egy rakás jókora méretű követ hoztak vissza, Eddi zekéjét használva batyunak. Edi anyja mindig rábeszélte a fiát, hogy vigyen magával egy zekét, még akkor is, ha 26-28 fok volt. – Elleredhet az eső – mondta Mrs. Casbrake, és ha az embernek van egy zekélye, amit fölvehet, nem fog bőrigázni. Ahogy a klubházhoz cipelték a köveket, Richie így szólt. Te ezt nem csinálhatod, Bev, te lány vagy. Ben azt mondta, hogy csak bátor férfiak mennek le a füstjukba, az asszonyok, nem? Beverli megállt, és ahogy ricsire nézett, tekintetében derültség és ingerültség keveredett. A lófarkából elszabadult egy tincs, Előre vigyeztette alsó ajkát, és kifújta a homlokából. Bármikor két vára fektethetnélek, Ricsi, te is tudod. A nem számít kell lett kis feleselt Ricsi, beverlire villantval a szemét. Magácka, egy leánka, az mindig is agmarad, magácka nem bátor indiánus férfiú. Akkor leszek bátor indiánis asszony, mondta beverli. De most már visszük végre ezeket a köveket a klubházba, vagy hozzávágjak néhányat a hülye fejedhez? Csak lassan a tesztetskével, Scarlet kisasszonka. Az én fejem nem hülye, visította Ricsi, és Beverlit olyan nevető görcs fogta el, hogy elejtette Eddie zekéjének a nála lévő végét, és az összes kő kiborult. Szitta Ricsit, mint a bokrot, miközben újra összeszedegették a köveket. Ricsi meg rengeteg embert utánozva és magában ez gondolta, milyen gyönyörű ez a beverli! Bár Ricsi nem gondolta komolyan, hogy beverly ki kell zárni a füstjükből a nemem miatt, Bill igen is komolyan gondolta. Beverly csípőretett kézzel, a méregtől vörösen farkas szemet nézett Bill-lel. – Jó volna, ha nem vennéd be ezt a maszlagot, hogy a nem akadály, dadogós Bill. Én is benne volnék a buliban, vagy talán már nem vagyok tagja a tetves klubodnak. Bill türelmesen így felelt. Nem erről van szó, Bev. Ezt te is tudod. V Valakinek idefönt kell maradnia. Minek? Bill neki a beszédnek, de nem nagyon sikerült. Segélykérően nézett eddie -re. Arról van szó, amit Stan mondott, magyarázta Bevnek higgadtan Neddi. A füstről. Bill szerint ez tényleg megtörténhet. Minnyájon elájulunk oda aztán meghalunk. Bill azt mondja, ez történik a legtöbb emberrel, ha ég a háza. Nem tűztől halnak meg, hanem megfulladnak a füsttől. És Bev erre Eddiehez fordult. Jó, rendben. Azt akarja, hogy maradjon ide fönt valaki, ha netán baj történne? Eddi szerencsétlenül bólintott. Nos, akkor én téged javasolnálak. Szegénykém, neked azt már van. Eddi nem szólt semmit. Beverly újra Billhez fordult. A többiek dugott kézzel körülálták őket, és minnyáján elmerültek a cipőjük tanulmányozásában. – Azért, mert lány vagyok? Azért? Ugye erről van szó? – Bev, nem kell szólnod egy árvaszót se! – csattant föl Bev. – Csak viccents vagy, rázd meg a fejed! A fejed az nem dadog, ugye? Szóval azért, mert lány vagyok? Bill kelletlenül biccentett. Beverli egy pillanatig nézte remegő ajakkal, és Ricsi arra gondolt, hogy menten sírva fogad. Ehelyett Beverli kirobbant. Akkor bazd meg! Megperdült, hogy a többiekre nézzen, és azoknak is megrándult az arcuk Beverli tekintetétől, amely szinte villámokat szólt. Basszátok meg, mintha ugyanazt gondoljátok! visszafordult Billhez, és pergő nyelvvel neki támadt. Ez valamivel több holmi ártatlan gyerekjátéknál, mint a fogócska, a katonásdi vagy a bujócska, és ezt te is tudod, Bill. Ezt meg kell tennünk. Ez hozzátartozik a dolgokhoz, és engem nem fogtok kizárni azért, mert lány vagyok. Megértetted? Jó tennéd, ha megértenéd, különben most rögtön elmegyek, és ha elmegyek, akkor elmentem. Örökre. Világos? Bev abba hagyta. Bill ránézett, szemlátomást visszanyerte a nyugalmát, de Richard félelem töltötte el. Úgy érezte, hogy ezzel veszélybe került a győzelem, csökkent az esélye, hogy közös akarattal meglejjék a módját, hogy eljussanak ahhoz a dologhoz, amely megölte Georgi Dembrot és a többi kölyköt, hogy megtalálják azt, és végezzenek vele. Hét, gondolta Ricsi, ez a mágikus szám, heten kell, hogy legyünk, ennek így kell lennie. Valahol egy madár énekelt, abba hagyta, újra kezdte. R – Rendben, – egyezett bele Bill, és Richieből megkönnyebbül csóhaj szakadt föl. – De valakinek mindenképpen fönt kell maradnia. Ki kivállalkozik rá. Richie azt hitte, hogy Eddie vagy Stan jelentkezik a feladatra, de Eddie nem szólt. Stan csak állt sápadtan, szótlanul a gondolataiba mélyedve. Mike mindkét hüvelykét az övébe dugta, mint Steve McQueen, az Élve vagy Halva című filmben. Csak a szemem mozgott. N Na, rajta! Nógatta őket Bill, és ricsi rájött, hogy itt nincs más szerepjátszás. Bev szenvedélyes kitörése, és Bill komoly, öreges arca tett róla. Ez is hozzátartozott a dologhoz, és talán ez is épp oly veszélyes volt, mint kettejük felfedező útja bill a Neybold utca 29 számú házban. Tudják, és egyikük sem hátrál meg. Hirtelen nagyon büszke lett rájuk, nagyon büszke volt, hogy közéjük tartozik. Olyan sok évig sehová se tartozott, de most végül köztük van. Végre közéjük tartozik. Nem tudta, hogy még mindig vesztesek-e vagy sem, de azt tudta, hogy együtt vannak. És hogy barátok, marha jó barátok. Ricsi levette a szemüvegét, és hevesen dörgölni kezdte az ingye csücskével. – Én tudom, hogyan döntsük el mondta Bev, s elővette a zsebéből egy levélgyufát. Meggyújtott egy szálat, aztán elfújta a lángot. Kitört a levélből hat másik szálat és hozzátette őket a megégetett gyufához. Elfordult, majd amikor visszafordult, összezárt kezéből hét fehér gyufa végkandikált ki. Húzzatok! mondta, és odatartotta Billnek a gyufákat. Aki az éget fejű gyufát húzza, az maradt fönt, és szedik ki a többieket, ha gáz van. Bill higgadta ránézett. Így, így a akarod? Beverly rámosolygott, szinte ragyogott az arca. Igen, te nagymamlasz, így akarom. És te? S -s Szeretlek, Bev, mondta Bill, mire egy pillanat alatt tűzpiros lett a lányképe. Bill, mintha észre se vette volna. A gyufa végeket tanulmányoztak, amelyek kiálltak Bev összeszorított kezéből, s nagy sokára kihúzott egyet. A feje kék volt, érintetlen. Beverli Benhez fordult, és oda nyújtotta neki a maradék hadszállat. Én is szeretlek, mondta Ben rekedten. Szinte tarjagos volt a képe, mint akit a ütés kerülget. De nem nevetett senki. Valahol mélyebben, a pusztában a madár ismét dalba fogott. Stan tudná, hogy milyen madár? Futott át Ricsi agyán a kósza gondolat. Köszönöm, mondta Bev mosolyogva, és Ben húzott egy gyufát. Nem volt égett. Aztán eddie -nek nyújtotta őket. Eddie elmosolyodott. félénk mosolyjal, hihetetlenül aranyos volt, és sírni valóan őszinte. – Azt hiszem, én is szeretlek, Bev, mondta, és oda se nézve húzott egy gyufát. Ennek is kék volt a feje. Beverli most Ricsinek nyújtotta a négy gyufa véget. – Én is szeretem magát, szkállt, Sikortotta Ricsi torka szakadtából, és vadul csücsörítve csókot imitált. Beverli csak nézett rá, egy csöppet sem mosolygott, és Ricsit egyszerűen szégyen fogta el. – Nagyon szeretlek, Bev! – mondta, és megérintette a lányhaját. Klassz csaj vagy! – Köszönöm, mondta Bev. Ricsi húzott egy gyufát, megnézte, tutira vette, hogy az égettet húzza, de nem. Bev most tenhez lépett. – Szeretlek, – mondta Stan, és kirántotta az egyik gyufát befkezéből. Nem volt éget. – Te meg én, Mike – mondta a lány, és feléje nyújtotta a két gyufát, válasszony. Mike előre lépett. – Nem ismerlek elég jól ahhoz, hogy szeresselek, de azért mégiscsak szeretlek. Leckét adhatnál az anyámnak, hogy hogyan kell ordítani. Mind a ketten elnevették magukat, és Mike húzott egy gyufát. Ez se az éget száll volt. Hát, -cs – Hát, csak te maradtál bev, mondta Bill. Undorol az arcán, az egész felhajtás hiába való volt, beverli kinyitotta a kezét. A maradék gyufa feje is kék volt, hisz ez sem az éget száll. – Átvertél be bennünket, Vádolta Bill. – Nem, nem igaz. Beverli hangjából nem dühös tiltakozás csendült ki, amit gyanítani lehetett volna, hanem döbben csodálkozás. Esküszöm az Istenre, hogy nem! Aztán megmutatta nekik a tenyerét. Saját szemükkel láthatták a halvány koronfótot, amely az éget fejtől származott. Bill, esküszöm az anyám nevére! Bill egy pillanatra ránézett, aztán bólintott. Hallgatólagos egyetértéssel minnyáján odatták a gyufákat Billnek. Hét gyufa, egyiknek sem égett a feje. Stan és Eddie mászni kezdett a földön, de nem bukkantak egy gyufaszára. Tényleg nem, mondta megint Beverli, úgy az egész társaságnak. Most tehát, mit tegyünk? kérdezte Ricsi. Mind lemegyünk, mondta Bill, mert hogy ezt kell tennünk. És ha minnyáján elájulunk? kérdezte Eddie. Bill ismét Beverlire nézett. Ha bev igazat. Mond, már pedig igazat mond, akkor nem fogunk elájulni. Honnan tudod, kérdezte. Stan. T -t -t Tudom, és kész. A madár ismét dalolni kezdett. Ben és ricsi ment le először, a többiek meg egyenként leadogatták a köveket. Ricsi bennek adogatta őket, aki egy kis kört formált belőlük a klubház döngölt padlóján. – Oké, okay, – mondta. – Elég lesz. A többiek is lementek. Mindenkinél volt egy maroknyi zöld ágacska, amiket bent szekercéjével nyesegedtek le. Bill ment le utoljára. Behúzta maga után a csapóajtót, és kinyitotta a keskeny zsanéros ablakot. – Na, kérem, – mondta. – Ez a mi, mi füstjukunk? Van valami gy gyújtósunk? – Ezt használhatod annak, ha akarod, – mondta Mike, és előhúzott egy szamárfüles ársi képregényt a far zsebéből. – Már kiolvastam. Bill egyenként kitépte a lapokat a képregényből, lassan és komoran. A többiek ott ültek a falak mentén felhúzott összeérő térdel, összeérő vállal, és figyeltek, nem szóltak egy szót sem. A hallgatás burka alatt szinte tapintható volt a feszültség. Bill kis ágacskákat és gajakat helyezett a papírra, aztán beverlire pillantott, és így szólt. – Nálad van a gy gyufa? Beverli meggyújtott egy szállat. Apró sárga fény a fél homályban. – Ez az átkozott fa valószínűleg úgyse fog lángra kapni – mondta reszelős hangon, és a lángot több helyen a papírhoz érintette. Amikor a gyufa láng már az ujjait kezdte nyaldosni, a gyufát bedobta középre. A lángok sárgán fellobbantak, recsegve ropogva, élesen megvilágítva az arcokat, és ebben a pillanatban Ricci-nek nem volt nehéz elhinnie ben indián történetét. Arra gondolt, hogy ilyen érzés lehetett akkor régen ott a tűz körül, amikor a fehér ember még csak kósza hírek és hihetetlen történetek szereplője volt az indiánok körében, akik akkor a csordák nyomában jártak, amelyek az egész széles láthatát betöltötték, akkor a csordák nyomában, hogy amikor elhaladtak, úgy dübörgött a föld, mint a földrengéskor. Abban a másodpercben Ricsi elképzelte azokat az indiánokat, kájovákat, pónikat, meg a többit, ami odalent ülnek a füstjükben, összeér a térdük és a váluk, és nézik, hogy a lángok belemarnak a nedves fába. Hallgatják az ivárgó nedvek halk, de állandó sercegését, és várják, hogy meglepje őket a látomás. Igen, ahogy most itt ült, elhitte az egészet, és a komor arcokra pillantva, amelyek a lángokat, meg Mike képregényének szenesedő lapjait fürkézték, láthatta, hogy a többiek is elhiszik. Az ágacskák lángra kaptak. A klubház kezdett megtelni füsttel. Valamennyi füst, olyan fehér, mint a gyapott füstjelek egy szombati filmben, amelyben Randolph Scott vagy Audrey Murphy játssza a főszerepet, valamennyi elillant a füstjükön keresztül. De mivel odakint nem volt szélmozgás, ami húzatot csinált volna, az öme lentrekedt. Fanyar volt és csípős, könnyezett tőle a szem, és a torkot is csúnyán marta. Ricsi hallotta, hogy eddig kétszer köhint, olyan hangon, mint amikor két száraz deszka egymáshoz csapódik, aztán újra elhallgat. Nem volna szabad ide-lent lennie, fordult meg a fejében, de valami másnak erről láthatólag eltérő véleménye volt. Bill újabb marék zöld ágacskát hajtotta a lappangó tűzre, és vékony hangon, amely nemigen hasonlított a normális beszéd hangjára, megkérdezte. – Van valakinek látomása? – Olyan látomásom van, hogy szeretnék kikerülni innen, mondta Sten Juris. Beverly erre nevetni kezdett, de nevetése hamar köhögési és fódoklási rohammá változott. Ricsi a falnak döntötte a fejét és felpillantott a füstjukra. Lágy, fehér fény, keskeny négy szöge volt. A Polban ilyen szoborra gondolt azon a márciusi napon, de az csak déli báb volt, halucináció. Megöl ez a füst, mondta Ben. Hú! Akkor menj föl! mormogta Ricsi, lenemvéve szemét a füstjükről. Úgy érezte, mintha kapizsgálná a dolgot. Úgy érezte, mintha leadott volna öt kilót, és hol biztos volt benne, hogy a klubház nagyobb lett. Halál biztos. Amikor leültek, Ben Hanscom kövér jobb lába az ő ballábához nyomódott, és Bill Denbrough csontos válla az ő jobb karját szúrta. Most viszont egyikükkel sem érintkezett. Lustán jobbra és balra pillogott, hogy meggyőződjön, észlelete igaz. És úgy is volt. Ben úgy harminc centére volt tőle balra. Jobb oldalt meg Bill még messzebb helyezkedett el. – Ez a hely nagyobb lett, kedves barátok és szomszédok – közölte mélyebb lélegzetet vett, és erősen köhögött. Fájt, belül a mellében fájt, mint az influenzás, vagy hurutos, vagy ilyesféle köhögés. Egy ideig azt hitte, hogy el nem múlik soha, hogy addig kínozza a köhögés, hogy végül kénytelenek lesznek kihúzni. Márha képesek még rá, gondolta. Noha a gondolat túlságosan homályos volt, és így korán sem félelmetes. Aztán Bill jó hátba veregette, és a köhögési rohan megszűnt. Nem tudott, hogy nem mindig, mondta Ricsi. Megint a füstjukra függesztette tekintetét. Milyen fényesnek látszik. Mikor behunyta a szemét, a négy akkor is látta, amint úszik a sötétben, de fénylő zöld színben, nem pedig fénylő fehérben. – Mit akarsz e ezzel mondani? kérdezte Bill. – A dadogós. Elhallgatott tudatosult benne, hogy valaki más köhög, de nem volt benne biztos kicsoda. Neked kéne mások hangját utánoznod, Nagybill, nem nekem, te de... A köhögés hangosabb lett. A klubházat hirtelen nappali világosság árasztotta el, mégpedig olyan váratlanul, hogy Ricsinek hunyorognia kellett. Sikerült kivennie Sten Juris alakját, amint mászik kifelé. Ne haragudjatok, nyögte ki Sten két görcsös köhögés között. Ne, ne haragudjatok, én, én, én nem bírom. – Semmi baj! – hallotta Ricsi a saját hangját. – Neked nem kellenek jelfények! Mintha a hangja egy másik testből jött volna. Nem sokra rá a csapóajtó visszavágódott, de elég friss levegő tódult be, hogy a feje egy kicsit kitisztuljon. Mielőtt Ben egy kisje oda kecmergett volna, hogy betölse a sztenn helyén maradt űrt, Ricsi megint érezte, hogy Ben lába az övéhez nyomódik. – Hogy a csodába képzelhette, hogy a klubház nagyobb lett? Mike Henlon újabb ágat dobott a füstölő tűzre. Richie ismét aprókat lélegzett, és megint a füstjukra merett. Elvesztette az időérzékét, de homályosan észlelte, hogy a klubház egyre jobb és melegebb. Körülnézett, a barátait akarta látni. Nehezen bírta kivenni az alakjukat, mert félig elnyelte őket a kevéske fehér nyári fényben derengő, árnyékszerű füst. Bev egy duc deszkának támasztotta a fejét, Keze a térdén, a szeme lehúnyva, az orcáink könnyen csorogtak, a fülcimpája irányába. Bill törökülésben ült, álla a mellén. Ben pedig... Ám Ben egyszer csak felállt, és megint felnyitotta a csapóajtót. Ben is elmegy, mondta Mike. Indián módjára ült, épp szemben Ricsivel, s a szeme vörös volt akár egy mennyété. Ismét megcsapta őket a viszonylagos hűvösség. A füst gomolyogva kitódult a nyíláson, és megint felfrissült a levegő. Ben köhögött és öklendezett. Stan segítségével húzózkodott fel, és mielőtt valamelyikük becsukhatta volna a csapóajtót, Eddie is támolyogva felállt, arca holtsápat, leszámítva a horzsolásosnak látszó foltokat a szeme, illetve a pofacsoncsa alatt. Keskeny melkasa szaporán, kis görcsös mozdulatokkal zihált. Erőtlenül tapogatózott a csapó ajtó széle után, és el is esett volna, ha Ben meg nem ragadja az egyik kezét, sten pedig a másikat. – Ne haragudjatok! – vigyogta suttogta Eddie, és azután fölhúzták. Az ajtó nagy dörrenéssel megint lecsapódott. Hosszú csend következett. A keletkezett füst már sűrű, néma kötként ülte meg a klubházat. – Ez aztán az igazi sűrű londoni köd, Watson? – Gondolta Ricsi, és egy pillanatra Sherlock Holmesnak képzelte magát. Olyan Holmes-nak, aki módfelett hasonlít Basil rathbone -ra, és aki teljesen fekete-fehér. Amint végig végigmegy a Béker utcán. Moriártival valahol ott van a közelben, az úton csinos konflikt lakozik. Kezdetét vette a játék. Az elképzelés döbbenetesen volt, döbbenetesen szilárd. Akárha súlya lett volna. Mintha nem a félek is mindenkor felidézhető álmodozás volna, hanem olyasféle, féle, amely szinte valóságos. Még mindig volt ereje okoskodni, úgyhogy arra gondolt, hogyha tőle csak ilyen látomásra futja, hogy Basil Redbond látja Sherlock Holmesként maga előtt, akkor ez az egész látomás elmélet kisé el van túlozva. Csak hogy persze nem Moriarty az, aki odakint van, hanem az van odakint, valamilyen az és – Az valóságos. – Az... Megint nyílt a csapóajtó, és beverli küszködött fölfelé, szárazon köhögött, kezével eltakarta száját. Ben megfogta az egyik kezét, Sten meg a másik karja alatt ragadta meg. Félig húzták, félig maga mászott ki, de legalább kikerült. – Nagyobb lett a... He – Hely! – mondta Bill. Ricsi körülnézett, látta a kövek alkotta kört, Benne a folytottan égő tüzet, amelyből füstfelhős is tergett elő. Vele szemközt Mike, ahogy ült törökülésben, olyan volt, akár egy Mahagóniból faragott otem, ami csak meret rá a tűz fölött a füstöl vörös szemével. Csak hogy Mike legalább húsz méterre volt tőle, Bill pedig még messzebb, Ricsitől jobbra. A föld alatti klubház most már csak nem akkora volt, mint egy táncterem. Nem érdekes mondta Mike. Elég gyorsan fog jönni. Valami már jön is. I -i -i igen, mondta Bill, de én, én, én, én elfogta a köhögés. Megpróbált úrrá lenni rajta, de a köhögés csak rosszabb lett. Olyan volt, mint valami száraz kerepelés. Ricsi homályosan látta, hogy Bill támolyogva föláll, a csapóajtó felévetődik felé vetődik és kilöki. Sok szerencsét! Aztán eltűnt, felhúzták a többiek. Úgy látszik, miketten maradtunk jó öreg Májki, mondta Ricsi, és maga is köhögni kezdett. Biztos voltam benne, hogy Bill lesz az, aki. A köhögés egyre csudarabból kínoszta. Két rét görnyet, egyre csak köhögött, majd megfulladt. A feje úgy lüktetett, hogy majdnem szétrobbant. A szemüvege mögött csurgott a könny. Messziről meghallotta Májki hangját: Menjél csak föl, ha kell, Ricsi. ne dobd fel a talpad! Májk felé emelte a kezét, és feltartott mutatóujjjal tagadólag megrázta. Lassacskán sikerült leküzdeni a köhögését. Májknak igaza van, valami történni fog, mégpedig hamarosan. Itt akart maradni, amíg bekövetkezik. Hátrahajtotta a fejét, és megint a füstcsukat bámulta. A köhögési roha után enyhe szédülés félét érzett, és most, mintha valami levegő párnán úszna. Kellemes érzés volt. Aprókat lélegzett, és ezt gondolta. Egy szép napon rakendról star leszek. Igen, pontosan. Híres leszek, lemezeket készítek, albumokat és mozifilmeket. Fekete sportkabátom lesz, fehér cipőm, és egy sárga kedilekem. És amikor visszajövök Derribe, mindenkit megesz majd a fene. Még bowers is. Szemüveges vagyok, de hát le van szarva. is szemüveges. jazz játszom, amíg bele nem kékülök, és táncolok, amíg össze nem esem. Én leszek az első rock'n'roll sztár, aki maine származik. Én... A gondolatsor megszakadt. Nem számít. Észlövette, hogy most már nem kell aprókat lélegeznie. A tüdeje hozzászokott a körülményekhez képes volt annyi füstöt belélegezni, amennyit akart. Talán a Vénuszról jött. Mike újabb ágakat hajított a tűzre. Nehogy lepipálják, Ricsi is dobott rá egy marékkal. – Hogy érzed magad, Rics? – kérdezte Mike. – Jobban, mosolyodott el Ricsi. – hogy nem jól. – És te? Mike bólintott, és visszamosolygott. – Minden oké. Okay. Valami jó pofa gondolataid voltak? – Aha, egy percre arra gondoltam, hogy én vagyok Sherlock Holmes, aztán azt gondoltam, hogy úgy tudok táncolni, mint a Devils. Olyan vörös a szemed, hogy nem is hinnéd, tudod? A tiéd is. Tudod, mik vagyunk? Két mennyit a ketrecben. Tényleg? Tényleg. Azt akarod mondani, hogy jól vagy? Jól. Azt akarod mondani, hogy megértetted? Azt, ki. Akkor jó. Egymásra vigyorogtak, aztán ricsi hátra billentette a fejét, a falnak támasztotta, és megint felnézett a Kis vártatva érezte, hogy ellebeg. Nem, nem el, föl. Fölfelé lebegett, mint egy léggömb. Jól vagytok, srácok. Bill szólt le a át. A vénuszról jött a hangja, az aggodalmas hangja. Ricsi érezte, hogy visszazuhan önmagába. – Jól vagyunk! – hallott a távolról saját ingerült válaszát. – Jól vagyunk! Azt mondtuk, hogy jól vagyunk! Nyughas, Bill, hadd kapjuk már meg azt az üzenetet! Azt akarjuk mondani, hogy megkaptuk az üzenetet! A klubház még soha nem volt ilyen tágas. A padlója valamilyen fényezett fából készült. A füst sűrű volt, akár a köd. A tüzet is alig lehetett látni. Az a padló, Jézus úristen, akkora volt, mint egy táncterem padlója, egy pazar műzikelbe. A másik oldalról ránézett Mike, alakját szinte teljesen elnyelte a köd. Jössz, jó öreg, mike Itt vagyok veled, Ricsi. Még mindig azt akarod mondani, hogy jól vagy? Igen, de fogd meg a kezem. Meg tudod fogni? Azt hiszem. Ricsi kinyújtotta a kezét, és bár Máki a túloldalán volt annak a hatalmas teremnek, érezte, hogy az erős barna ujjak a csuklója köré kulcsolódnak. Ó, milyen jó volt, milyen jó érintés! Milyen jó volt vágyra lenni a vigaszban, vigaszra a vágyban, szilárd anyagra a füstben, a füstre az anyagban. Hátrahajtotta a fejét, és a füstjükra nézett, ami olyan fehér volt, és olyan parányi. Most magasabban volt, sok-sok mérföld magasságban. Csak a Vénusz világított be rajta. Ekkor történt. Lebegni kezdett. Hát akkor rajta, gondolta, és egyre sebesebben emelkedett a füstön át, a ködön, a párán át. Mindegy, mi volt az. Már nem voltak oda lent. Ott álltak ők ketten együtt a puszta közepén az alkonyatban. A puszta volt az. Tudta ő, de más volt minden. A lombozat bujább, sűrű, vadul illatozó. Olyan növények voltak ott, amilyeneket még sose látott, és Ricsi rájött, hogy azok, amiket először fának nézett, valójában óriás páfrányok. Folyóvíz hangját hallotta, de sokkal zajosabb volt, mint amilyennek lennie kellett volna. Ennek a víznek nem olyan volt a hangja, mint a komótosan folydogáló kendeszkágnak, hanem inkább, amilyennek a kolorádó zúgását képzelte, ahogy a Grand Canyonban roham. És nagy forróság volt. Nem, mintha nyaranta nem lett volna forróság ménben, meg párás a levegő, de annyira, hogy néha úgy érezte az ember, hogy odaragad az ágyához, miközben éjjel feküdt benne. De itt nagyobb volt a forróság, és párásabban levegő, mint amit valaha is tapasztalt. Füstös és sűrű talajmenti köd ült meg a föld üregeiben, és tekergőzött a fiúk lába körül. Csípős szaga volt, mint az égő, nedves fának mindig. Mike és ő szótlanul megindultak a rohanó vízhangja felé a különös növényzeten át. Egyes fák között vastag kötélszerű liánok csüngtek, mint pókhálóból szőtt függő ágyak, és Ricsi egyszer csak nagy csörtletésre lett figyelmes az ajnövényzetbe, mintha szarvasnál is nagyobb állat zaja volna. Megállt, legalább annyi időre, hogy körülnézzem. Teljesen körbefordult, a láthatárt fürkészte. Tudta, hol kellett volna lennie a víztorony vastag fehér hengerének, de nem találta ott. És a Neybold utca végében lévő vonatudvarhoz vezető vasúti hídállványzat se volt sehol, sem pedig az épülő öreg fogtelep, a helyén alacsony sziklapartot és vöröslő homokkőtömböket látott a sűrű, óriás páfrányok és fenyők között. A feje fölött száncsattogást hallott. A fiúk gyorsan lekushattak, mert egy csapat denevér röpült el fölöttük. Ekkora példányokat Ricsi még életében nem látott, és egy pillanatra jobban megijedt, mint amikor Bill megpróbálta lendületbe hozni a szilvert, és hallotta, hogy a hátuk mögött a farkas ember egyre közeledik. A táj némasága és idegensége egyaránt iszonyatos volt, de még ennél is iszonyatosabbnak hatott az, hogy mégis milyen ismerős. Nem kell félni, mondta magának. Ne felejtsd el, hogy ez csak álom, vagy látomás, vagy nevezd, aminek akarod. A jó öreg Májki és én a klubházban vagyunk, csak a füst kábított el bennünket. Nagy Bild nem sokára elfogja az idegesség, mert már nem válaszolunk neki, úgyhogy bennel lejönnek és felhúznak minket. De látta, hogy az egyik denevér szárnya olyan rongyos, hogy a ködbe burkolódzó nap átsüt rajta. És amikor elhaladtak egy óriás páfrány alatt, egy széles, zöld levélen kövér-sárga hernyót látott mászni, amely maga mögött hagyta az árnyékát. A hernyó testén apró fekete atkák ugráltak és sercegtek. Ha álom volt, hát a legtisztább álom, amiben valaha része volt. Mentek tovább a vízhangja felé, és a sűrű, térdmagasságig érő ködben Ricsi képtelen volt megállapítani, hogy a lába vajon érinti-e a földet vagy sem. Aztán elérkeztek egy olyan helyre, ahol a köd is meg a föld is véget ért. Ricsi csak nézett hitetlenkedve. Ez nem a kendeszkák, és mégis az. A folyó ugyanabba az omladozó sziklába vált, keskeny mederben fortyogott, kavargott, és átnézve a túloldalra látta az egymásra következő korok rétegeit a kőben, vörös réteget, narancssárgát, aztán megint vöröset. Ezen a folyón nem lehetett köveken átgázolni, kötélhídra lett volna szükség, ha meg belepottjan az ember, az ár azonnal elsodorja. A vízzaja a keserű, eszelős dühangja volt, és ahogy Ricsi tátott szájjal figyelt, megpillantott egy rózsaszín ezüst halat, amely lehetetlenül magas ívben repült a víz fölött, és a felszínen hatalmas rajokban szállongó bogarak után kapdosott. A hal a vízbe csopbant, csak annyi időt hagyva Ricsinek, hogy tudatosíthassa magában. Ez olyan hal, amilyenhez foghatót, még soha életemben nem láttam, még könyvekben sem. Az égboltot fülsértő elrikoltozó madársereg töltötte be. Nem egy tucat, és nem két tucat madár. E percben olyan sokan voltak, hogy sötét lett tőlük az ég, és a napot is eltakarták. Valami más is csörtetett a bokrokon keresztül, aztán a zaj újra meg újra megismétlődött. Dicsi hátra penderült, a szíve úgy dübörgött a mellében, hogy szinte fájt, és mintha egy antilopot látott volna elillanni dél irányban. Valami történni fog, és ők tudják. A madarak elrepültek, vélhetőleg seregestül leszálltak valahol, messze délebre, és elcsörtetett mellettük egy újabb állat, aztán még egy. Aztán csendborult a tájra, leszámítva a kendeszkák szakadatlan morajlását. A csönd vihar előtti vészterhes csöndnek rém lett, ami Ricsinek nagyon nem tetszett. Érezte, hogy a tarkóján égnek állnak a hajszálat, és kezével ismét Mike kezét kereste bizonytalanul. Tudod, hol vagyunk? ordította Mike-nak. Kaptál üzenetet? Jézusom, hát persze! ordította vissza Mike. Kaptam hát! Régen volt, Ricsi! Régem! Ricsi bólintott. Régen, hajdanában-danában, nagyon-nagyon régi időkben, amikor még mind az erdőben éltünk, és senki sem élt máshol. A pusztában voltak, Isten tudja hány évszázaddal ezelőtt. Valami elképzelhetetlen múltba csöppentek vissza a jégkorszak előtt, amikor New Englandnek ugyanolyan trópusi éghajlata volt, mint ma Dél-Amerikának. Ha még van egyáltalán ma. Megint körülnézett, idegesen. Szinte várta, hogy egy brontosaurus az égnek emelje darunyakon ülő fejét és lebámuljon rájuk, szája tele földdel és dökerestül felszakított növényekkel, vagy hogy egy kartfogú tigris jön elő a bozótból. De csak az a csönd volt, ami öt-tíz perccel egy cudar égi háború kitörése előtt szokott lenni, amikor fönn az égen bíborlila felhők dagadoznak, és a fénynek különös bíbor sárga lesz a színe, a szél meg teljesen elül, és az ember a túltöltött akkumulátorok tömött szagát érzi a levegőben. A múltban vagyunk, millió, vagy talán 10 millió, esetleg 80 millió évvel ezelőtti időben. De itt vagyunk, és valami történni fog. Nem tudom, hogy mi, de valami fog. És félek. Azt akarom, hogy vége legyen. Vissza akarok térni, és Bill, kérlek, húzd ki bennünket. Olyan ez, mintha beleestünk volna a képbe, valamilyen képbe. Kérlek, kérlek, segíts! Mike keze a keze köré kulcsolódott, és rájött, hogy most megtört a csend. Állandó mély vibrálást hallott, vagy inkább érzett a dobhártyáján. A vibrálás megrezegtette a hallójárat apró csontjait is, és egyre erősödött. Nem volt tónusa, egyszerűen csak dallamtalan, lélektelen hang volt. A fa után tapogatódzott, amelynek a közelében álltak, és ahogy a kezével megérintette, és a tenyerét a törzs görbe vonalára szorította, érezte a bennreket vibrálást. Ugyanabban a pillanatban rájött, hogy a lábaiban is érzi. Állandó bizselgés volt, amely felkúszott a bokájáig, a lábikrájáig, a térdéig, inait meg annyi hangvillává alakította át. Egyre erősödött. Az égből jött. Ricsi nem akarta, de önkéntelenül fölfelé fordította az arcát. A nap olvat pénzdarab volt, amely kört égetett az alacsonyan lógó felhőtakaróba, és nedvességből szütt boszorkán gyűrű övezi. Alatta a zöldelő bozótos mocsárban, ami a puszta volt, tökéletes csönd honolt. Ricsi arra gondolt, hogy ő érti, mi ez a látomás. Hamarosan tanúi lesznek az eljövetelének. A vibrálásnak immár hangja is lett, morajló zúgás volt, amely lassan harsogó bömbölésé erősödött. Kezét a fülére tapasztotta, sikoltott, de nem hallotta a tulajdon sikoltását sem. Mellette Mike Hanlon ugyanezt tette, és Ricsi látta, hogy Mike-nak egy kicsit vérzik az orra. Nyugaton a felhőket valamiféle vörös tűzvirág világította meg. A tűzvirág feléjük közeledett, erecskéből baljós színű folyammá szélesedett és aztán, ahogy egy égő, zuhanó tárgy áttörte a felhőtakarót, feltámadta szél. Forró volt és perzselő, füsszagú és folytogató. Az égen lévő dolog gigantikus méretű volt. Egy égő gyufafej, amely olyan fényesen égett, hogy lehetetlen volt belenézni, ívalakú elektromos kisülések ágasztak ki belőle, kéken villanó terelő ostorra emlékeztettek, és a nyomukban jött a mennydörgés. Őrhajó! – sikoltotta Ricsi. – Térdre rogyott, és eltakarta a szemét. – Úristen, ez egy űrhajó! – De szentül hitte, és később is ezt mondta a többieknek, váltig ezt állította, hogy nem űrhajó az, noha az kizárva, hogy az űrön átjött ide. Bármi is volt, ami a földre szállt azon a réges-régi napon, sokkal, de sokkal távolabbról érkezett, mint egy másik csillag vagy egy másik galaxis, és ha űrhajó volt az első szó, ami az eszébe jutott, hát talán csak azért, mert más szóval nem tudta kifejezni, amit látott. Aztán robbanás hallatszott. Hatalmas dörej, amelyet rázkódásorozat követett, és ez a földre terítette mindkettőjüket. Ezúttal Mike volt az, aki Ricsi keze után tapogatódzott. Jött egy újabb robbanás. Ricsi kinyitotta a szemét, és vakító tüzet látott, meg égbetörő füstroszlopot. Az! csikoltotta Mike-nak, immár a rettegés extázisában. Soha életében, se azelőtt, se később nem érzett és nem érez át ilyen mélyen semmit. Soha semmilyen érzés így le nem taglózta, és később se fogja. Az! Az! Az! Mike talpra ráncigálta, és rohanni kezdtek a fiatal kendeszkák magas partján, és észre sem vették, milyen közel vannak a meredészéléhez. Egy ízben Mike elesett, és csúszott a térdén. Aztán Richin volt az eséssora, felhorzolta a bőrét a sípcsontjánál, és elszakadt a nadrágja. Feltámadta a szél, és az égő erdő szagát fújta feléjük. A füst sűrűbb lett, és ricsiben homályosan tudatosult, hogy nem csak ők ketten rohannak mike -kal. Az állatok is szedték a lábukat megint, menekültek a füsttől, a tűztől, a tűzhaláltól. Talán az elől menekültek. Az új jövevény elől, aki betört az ő világukba. Ricsi köhögni kezdett. Hallotta, hogy Mike ott van mellette, és szintén köhög. A füst sűrűbb volt, elmosta a nap zöldjeit, szürkéit, meg vöröseit. Mike megint elesett, és Ricsi elveszítette a kezét. Nyulkált utána, de nem lelte. Mike! a pánikba esve, és köhögött. Mike, hol vagy? Mike! Mike! De Mike eltűnt. Mike nem volt sehol. Ricsi! Ricsi! Ricsi! Jól vagy? A szeme remegve kinyílt, és látta, hogy Beverly térdelt mellette. A száját törölgette egy zsebkendővel. A többiek, Bill, Eddie, Stan és Ben a lány mögött álltak, ünnepélyes és ilyett arccal. Ricsi arca oldalt pokolian fáj. Beszélni próbált beverlivel, de csak károgásféle jött ki a száján. Nekiveselkedett, hogy megköszörülje a torkát, de kis hiány elhányta magát. Olyan érzése volt, mintha a torkát és tüdejét füsttel bélelték volna ki. – Felpofosztál, beverli, nyögte ki végre. – Jobb nem jutott az eszembe – mondta a lány. – De különös – motyogta Ricsi. – Nem hittem volna, hogy magadhoz térsz, ez minden mondta Bev, és hirtelen könnyebben tört ki. Ricsi ügyetlenül a lány vállát veregette, Bill meg a tarkójára tette a kezét. Beverly azonnal odanyúlt, megragadta, megszorította. Ricsi nagy nehezen felült. A világ hullámzani kezdett körülötte. Amikor a hullámzás elült, észrevette, hogy Mike egy közeli fának támaszkodik. Arca hamusszürke, tekintete Kába. Rokáztam, kérdezte Ricsi Beftől. A lány még mindig sírva bólintott. Ricsi az írzsarú hangján krákogva, akadozva megkérdezte. Van még valami mondani való, baby? Beft könnyes szemmel nevetett, és megrázta a fejét. Az oldaladra fordítottalak. Attól féltem, ho -ho hogy esetleg m -m megfulladsz, és azzal megint bőgni kezdett. Ez – Ez nem járja, – mondta Bill továbbra is beverlékezét fogva. It – Én vagyok, aki dadog. – Nem rossz nagy Bill, – mondta Ricsi. Megkísérett lábra állni, de visszazöttyent a fenekére. A világ még mindig hullámzott. Köhögni kezdett, és elfordította a fejét, mert érezte, hogy okádni fog, és a következő pillanatban okádott. Jó adag zöld hab jött ki belőle, meg sűrű nyál, ami egészen összecsomósodott. Szorosan lehunta a szemét, és ezt krákokta. – Nem akar valaki kajálni? – Fúj! – kiáltotta Ben undorodva, de közben nevetett is. – Szerintem inkább hányásnak néz ki mondta Ricsi, noha a szeme még mindig szorosan le volt honva. De igazad van benn, fújni kell, mert még nagyon meleg. Te van, bogja? Amikor végre kinyitotta a szemét, látta, hogy úgy húsz méterre van a klubház. Az ablak is, meg a nagy csapóhajtó is ki volt Füst száll föl mind a kettőből, bár most már nem olyan sűrű. Ricsinek ezúttal sikerült lábra állnia. Egy másodpercig egész biztos volt benne, hogy ismét hányni fog, vagy elájul, vagy mind a kettő. De különös, motyogta, és nézte, ahogy a világ imbolyog, és meg megvetemedik körülötte. Amikor az érzés elmúlt, elindult Mike felé. Mike szeme még mindig mennyétvörös volt, és mivel a nadrágja hajtókája nedvesnek látszott, Richie arra következtetett, hogy a jó öreg Mikinek is liftezett a gyomra. Fejér fiú étedre egészen jól bírtad, recsegte Máj, és finoman válba boxzolta Ricsit. Ricsinek nem jött válasz a nyelvére, ez nála ritkaság számba ment. Oda ment hozzájuk Bill, a többiek utána. Te húzták ki bennünket? kérdezte Ricsi. Én, meg Ben, sikoltoztatok, mindketten. De Benre nézett. Nyilván a füst miatt, Bill, mondta minden meggyőződés nélkül. Ricsi kerekperec, mondta, kíváncsi vagyok, ugyanarra gondoltunk-e. Bill vállat volt. Te mire gondolsz, R R R Ricsi? Ugye először nem találtatok bennünket, kérdezte Mike. Azért mentetek le, mert hallottátok, hogy sikoltozunk, de először nem voltunk ott. Csupa füst volt az egész, mondta Ben ugyan mind a ketten sikoltoztatok, az volt a félelmetes, de a sikoltás szóval úgy hangzott, mintha nagyon, nagyon távolról jönne, mondta Bill. Csúnyán dadogva beszámolt, hogy amikor benne lementek, se ricsit se mike nem látták. Ott bolyongtak pánikba esve, körbe-körbe a füstös klubházban mert attól tartottak, hogy ha nem cselekszenek gyorsan, a két fiú esetleg meghal füstmérgezésben. Végül Bill megragadott egy kezet, Ricsiét. Jól megrántotta, és Ricsi repülve jött a homályból, de csak alig-alig volt magánál. Amikor Bill megfordult, látta, hogy Ben és Mike szorosan átölelik egymást, és mindketten köhögnek. Ben a csapóajtón át kidobta Mike-ot a klubházból. Ben bólogatva hallgatta végig. Szorosan tartottalak, tudod? Valójában nem csináltam semmit, csak hirtelen előre nyújtottam a kezem, mint aki kezet akar fogni. Te pedig megragadtad, Mike, és baromi jól tettet, hogy akkor megragadtad. Már éppen kezdtél volna eltűnni. Srácok, amit mondtok, abból az derülhet neki, hogy a klubház jóval nagyobb, mint valójában, jegyezte meg Ricsi. Hogy bolyongtatok körbe-körbe meg minden, hisz az oldalai másfél méter szélesek? Egy kis időre elhallgattak, miközben mindenki Billt nézte, aki homlokát ráncolva gondolkodott. T -t -t -t Tényleg nagyobb volt, mondta végül. Ugye Ben? Ben vállat Valóban nagyobbnak látszott, bár lehet, hogy csak a füst miatt. Nem amiatt, mondta Ricsi. Mielőtt ez történt... Mielőtt kimentünk, emlékszem arra gondoltam, hogy legalább akkora, mint egy filmbeli táncterep, mint azokban a műzikelekben. Olyanokban, mint a héttestvér, testvér, hét menyasszonya. Alig láttam Májkot a velem szemközti falnál. Mielőtt kimentetek? kérdezte Beverli. Hát, arra gondolok, hogy. Beverli megragadta Ricsi karját. – Megtörtént, nem? Valóban megtörtént. – Látomásotok volt, ahogy benkönyvében meg van írva? – Kigyúlt az arca. – Valóban megtörtént? Ricsi végignézett magán, aztán Mike-on. Mike, Mike nadrágjának féltérde térde elszakadt, az ő farmerének meg mind a két térde. Belátott a lyukakon. Mindkét térdén vérzősebek. – Ha ez látomás volt, akkor én soha többé nem kérek belőle – jelentette ki. Egy biztos, amikor lementem oda, egyik sem volt a nadrágomon. Gyakorlatilag új az istenét neki. A mamámmal jó, ellátja a bajomat. Mi történt? kérdezte egyszerre Ben és Eddie. Ricsi és Mike egymásra pillantott, aztán Ricsi így szólt. Bevi, van egy stabod? Volt neki kettő is, egy rontba bugyolálva. Ricsi az egyiket a szájába vette. Aztán, amikor rágyújtott, az első slugtól olyan cudar köhögési roham jött rá, hogy a cigit visszadta Bevnek. Bolcs, de nem bírom. A múltban jártunk, mondta Mike. Egy szart, mondta Ricsi. Nem egyszerű múlt volt az, hanem valami egészen réges, régi idő. Igen, persze, a pusztában voltunk, de a kendeszkák őrült módjára rohant. Mély volt, és kurvára vad. Bocsánat, be, tényleg az volt. És voltak benne halak. Lazac, azt hiszem. A papám azt mondja, hogy már régóta nincs halak kendeszkákban a szennyvíz miatt. Ez nagyon rég volt, mondta Ricsi. Bizonytalanul körbejáratta rajtuk a tekintetét. Azt hiszem egy millió éve legalább. Ezt a kijelentését döbben csönt fogadta. Végül beverli törte meg. De mi történt? Ricsi érezte, hogy jönnek föl benne a szavak, de küzdenie kellett, hogy kimondhassa őket. Majdnem olyan érzése volt, mintha megint a hány kerülgetni. Láttuk jönni azt. Szerintem ez történt. Úristen, motyogta Stan. Te jó úristen! Éles, sípoló légzés hallatszott. Eddig kénytelen volt a szippantóját használni. Az égből jött, magyarázta Mike. Soha életemben nem akarok még egyszer hasonló dolgot látni. Olyan forró néget, hogy nem is igen lehetett ránézni. Villámok csaptak ki belőle, és mennydörgött. Az a hang megrázta a fejét, és ricsire nézett. Olyan volt, mintha a világ vége közeledne. És amikor becsapódott, erdőtűz keletkezett és ezzel vége is lett. Őrhajó volt? kérdezte Ben. Igen, felelte Ricsi. Nem, mondta Mike. Egymásra pillantottak. Hát, meg lehet, hogy az volt, mondta Mike, és ugyanabban a minutában Ricsi is helyesbített. Nem, tulajdonképpen nem volt űrhajó, tudjátok, de... Megint elhallgattak, miközben a többiek csak nézték őket, zavarodottan. Mondd te, udvariaskodott Ricsi. Mike, mi ugyanarra a dologra gondolunk, de ők nem értik. Mike az öklébe köhögött, majd felpillantott a többiekre, szinte bocsánat kérő tekintettel. Egyszerűen nem tudom, hogy mondjam el. Próbáld meg, sürgette Bill. Az égből jött, ismételte Mike, de nem volt űrhajó, nem volt kifejezetten az. Nem volt meteor sem. Inkább az izére a, a fridládára emlékeztetett. Tudjátok, a Bibliából, amiben állítólag Isten szelleme volt benne. Csak, hogy ez nem Isten volt. Csak éreztük, hogy az. Láttuk jönni. Tudjátok, hogy az rosszat jelent. Hogy az igenis rossz. Rájuk emelte a tekintetét. Ricsi bólintott. Az valahonnan kívülről jött. Nekem ez volt az érzésem. Kívülről? De honnan kívülről, Ricsi? kérdezte Eddi. Mindenen kívülről, mondta Ricsi. És amikor az lejött, akkor a lyukat vájt, hogy olyat életedben nem láttál. Apác a csinált ebből a nagy hegyből. Nem túlzás. Pontosan ott ért földet, ahol most Derry belvárosa van. Rájuk pillantott. Értitek? Beverly eldobta a félig cívott cigarettáját és eltaposta a cipőjével. Mindig és itt volt, mondta Mike, az idők kezdetétől fogva, jóval az előtt, hogy megjelent volna az ember a földön, leszámítva talán azt a néhányat valahol Afrikában, aki a fákon ugrált, vagy barlangokban lakott. A kráter most már nincs meg, és a jégkorszak valószínűleg mélyebbre válta a völgyet, megváltoztatott ezt-azt a környéken, feltöltötte a krátert, de az akkor is itt volt, talán szendergett, várta, hogy elolvadjon a jég, várta, hogy jöjjenek az emberek. Ezért van, hogy az a szennyvíz csatornát és a lefolyó csöveket használja, szúrta közbe Ricsi. Számára ezek a rendes közlekedési útvonalak. Nem láttátok, hogy az hogyan nézett ki? vágott közbe hirtelen Sten Juris kíséreketten. Megrázták a fejüket. – Legyőzhetjük? – kérdezte Eddi a Legyőzhetünk egy ilyen lényt? – senki sem felelt.